Die volkies tjurp en ons wil sing, Joshua sal hy vir ons een story bring. Hallo maats, wat een heerlike dag! Vader het vir ons weer een dag gegeen, en ons kon asema, ons kon eet, ons kon spring, ons kon alles doen wat ons wou. en ons kan weer ons mama en papa sien ook. Wat een wonderlijke siening! Kom ons kyk wat er verhaalkie gaan ons vandag leer. Hierdie tyd wat koning Agab die koning van Israel was en ook die selfde tyd wat Elia die profeet door Israel was, was daar langs die paleis van koning Agab een prachtige wingerd gewees. En hierdie koning Agab wou vreeslik graag hierdie prachtige wingerd hee, en die wingerd het behoort aan Nabot, wat ook een man van vader was, in Isra, en koning Agab gaan vra toe vir Nabot, ach gee toch vir my jou wingerd, dat sy my groentetein kan word, want sy is na by my en is net langs my huis, dan sal ek jou in die plek van daar die wingerd, een wingerd gee wat nog beter is as die een en as dit nou goed is in jou oor as jy nou wil saamstem dan sal ek ook vir jou een koopprys gee van silver as jy dit so wil hee maar Nabot sê toe vir Agap nee ek wil dit nie weggeen nie mag Javi my daarvan bewaar dat ek hierdie wat ek nou geërf het van my vaders hierdie grond, hierdie erfdeel aan jou sal gee ek wil dit nie doen nie En Agap gaan toe na sy huis toe, en hy is nou sommer kwaad. Hy is nou sommer bitter, oor die woorde wat Nabot gespreek het. Toe hy nou vir hom gesê het, ek mag nie die erfdeel van my vaders anigene. En Agap het toen nou op sy bed gaan leen, en hy was baie, baie vis. Hy het sy gesig omgedraai, en hy het geweier om enige brood te eet. Ja, Hy was so waar, so kwaad, dat hy nou nie eers hy oud brooikie wou geëet het nie. Ja, hy het nou gemaakt soos 'n klein kyntjie, wat ons nou so skop en skree en tekeerig gaan, as hy nie kan kry wat hy wil heen nie. En hy het nou soos in stilstype gekry, hy wil nou nie eet nie, en hy praat nie, hy leen nie daar op sy bek. Maar, sy vrou, wie die seebel is, kom toe by hom en vraag hom, nou Aga, wat gaan nou met jou aan? Hoekom is jy daar nou so bitter? En hoekom eet jy nie? En Agap sê toe vir haar, Man, ek wil nie eet nie, Omdat ek met Nabot gepraat het, En vir hom gesê het, Hy moet vir my die winger, Prachtige wingerd van hom natuurlijk, Vir my gee, Ek sal het koop by hom, Vir silver as hy wil, Ek sal vir hom my ander wingerd gee, In die plek van haar, Maar hy het geweier. Hy wil dit nie vir my gee nie, Hy het net vir my gesê, vir my gesê, Ek mag nie my vingert aan jou gee nie. En toe sê die vrou Isebel vir Agab: "Man, jy is mos nou die koning. Hoekom oefen jy nie jou reg as koning uit nie? Staan op, eet jou brood en laat jou hart nou vrolik wees. Ek sal sorg dat hierdie vingert van Nabod na jou toe kom." En sy het toe 'n klomp briewe gaan skrywe vir al die belangrike mense in die stad waar Nabod gewoon het, en hulle het hierdie briewe gekry en daarin het sy geskrywe, roep een vast uit, wat niemand mag eet nie, en sit van nabot vooraan onder die volk, dat hy nou die volk moet help en lei. En so dan twee manne, en wat dan twee manne, twee niks nitte of belejaal manne, dan sit jy hulle nou daar naby. en laat hulle vir hom moet sê, en van hom moet sê, Nabot, jy het Elohim en die koning gevloek. En dan moet jy nou voor Nabot vat en om uitleid uit die stad uit en om gaan steenig. Gooi om dood met klippe, so hy kan sterwe. En maats, die mense het het so waar gedoen. Die manne van sy stad, die oudstes en, en die belangrik is het toe nou een vastig uitgeroep en hulle het vir Nabot gesê om vooraan onder die volk te wees. En hulle het nog twee manne daar gesit wat saam met hom daar moes wees en die manne het toe nou daar beginne met hulle tricks en gesê, Nabod? jy het Elohim gevloek en jy het die koning gevloek en arme Nabot, dit het nie eers gehelp, hy probeer vir hulle vertel, dit is nie so nie, en dat hierdie manne jok nie, nie wat, al die mense het sommer maar daar, nee daar, vir Nabot gegryp, en hulle het om uit die staat gevat, en hulle het om gestenig, hulle het om dood gegooi met klippe, wat een verskrikkelike vrede dood. En daarna het hulle vir die Ezebel laat weet, nou natuurlijk Agabse vrou, het hulle vir haar laat weet, Nabot is gestenig en is dood. En toe Isebel dit hoor, toe gaan sy na Agab toe en sy staan daar en sy sê vir hom, staan op, en gaan vat die wingerd van Nabot. Ja, Agab, daar is jy alle wingerd wat hy gewaier het om versilver aan jou te gee. Ga nou en vat het, want Nabot leef nou nie meer, nee, maar hy is dood. En net toe Agab hoor dat Nabot dood was, het Agap opgestaan, om na die wingerd van Nabot toe te gaan, en dit in besitte neem, hy het dit gaan vat, maar, vader Javi, het niks van hierdie story gehou nie, want ons mag ons nie mense sommer nie dood maak nie, en vader Javi sê toe vir Elia, Elia, maak vir jou klaar, en gaan af daar na Agap toe, hy is nou daar by die wingerd van Nabot, en hy het gegaan om dit vir homself te vat en jy moet na hom toe gaan en jy moet vir hom sê het jy moord gepleeg en hierdie wingerd haar ook in besit geneem en verder moet jy vir hom spreek en sê so sê ek, jave op die plek waar die honde die bloed van nabot opgelek het wat jy laat doodgooi het met klippe Daar sal die honde ook jou eie bloed oplek. En Elia het klaargemaak en gegaan. En toe hy vir Elias sien aankom, Toe sê hy, Het jy my nou gekry, my vijand? En Elias sê vir hom, Ek het jou gekry, Omdat jy jou verkoop het, Om te doen wat besoedel is, En verskrikkelijk verkeerd is, In die oe van Yahweh. Kyk, so sê vader Yahweh, Ek, wat vader Yahweh is, gaan jy lende oor jou huis bring en jou skoon wegvier. En ek sal van Agab uitrooi, almal, sonder om iemand oor te slaan. Almal. En ek doen het, omdat jy my so getaard het en dat jy Israelat oortree het met al die oorafgoede en ook oor die Sebel het Yahweh gesprek en gesê, die honde sal die sebel eet, by die voorskans van Israel. Ja, Agap, die wat in die stad sterwe by jou, hom sal die honde eet, en wie in die vel doodgaan, die vol sal hulle eet. Maar waarlik, daar was niemand soos Agap, wat homself verkoop het, om te doen wat besoedel is, en verkeerd is, en verskrikkelijk erg en zondig is, in die oor van vader Javie nie, omdat sy vrou Isabel hom verlei het, om ‘n moord te kan pleeg. En soos jylle weet, het hy baie afskiewelik gehandel, dier dat hy trek idole nageloop het, en hy het nog vir die kinders van Israel, die hele Israel geleer, om dit ook te doen. En toe Agab hier die woorde hoor, wat Elia met hom praat, het hy onmiddelik sy kleren geskeer, en hy het een rouwkleed om sy lyf vast gebind, en hy het opgehou om te eet, en hy het ook in hierdie rokkie wat moet wees, dat hy nou baie jammer is geslaap, en hy het stadig rondgeloop, want hy het nou natuurlijk nie kracht, as hy nie eet nie, en weet ons as een mens nie eet nie, dan kan hy nie eindelijk so lekker speel nie, So, hy het stadig rondgeloop. En toe na Rukkie toe kom vader Javi na Elia toe en hy vraag vir Elia. Elia, het jy gesien dat Agab homself voor my verneder het, dat hy baie jammer is oor wat hy gedoen het? Nou, omdat hy baie nederig geword het en hy jammer gevra het vir wat hy gedoen het, daarom sal ek nou hierdie verskrikkelike ding, nie in die daal van hom laat gebeur nie, maar in die daal van sy soon sal ek hierdie verskrikkelike elende oor sy huis breng. Sien jylle nou maats, weer eens het die volk achter afgoede aangeloop, om wat hulle gedoen het wat die koning vir hulle gesê het om te doen, maar hulle het nie geluister na wat Jahwe sê nie, en hulle het baie goed geweet wat het vader Jahwe gesê, want die wette was daar, hulle moes luister en hulle moes dit doen, maar nie, toe luister hulle moes nou vir koning Agap, en dan het geweet is verkeerd, en toe het Agap hierdie straf gekry by vader Jahwe, omdat hy die volk verkeerd geleer het, maar Agab het geweet dat hy nou een verskrikkelijke ding gedoen het toe vader gesê het hoe hy om gaan straf. En, sy hart het seer geword en hy het skilig ontdek wat een verskrikkelijke ding hy nou gedoen het, hoeveel mense hy verkeerd geleer het. En hy was bitter, bitter jammer. En omdat hy nou nog hierdie moord ook laat pleeg het, hy het net toegenaat dat sy vrou hy sê wel dit doen. To was hy baie jammer O, oh, want hy het geweet, as hy nou moet doodgaan, gaan hy recht uit na die hel toe. O, oh, en niemand van ons wil daar wees nie. Maar, omdat hy jammer was, en hy om verskoning gevra het, omdat hy rechtig jammer was, nie net omdat hy gedink het, vader sal nou nie meer kwaad wees vir hom daar, as hy sê hy is jammer nie. Nee, hy was rechtig verskrikkelijk spuit, oor wat hy gedoen het. En toe het vader jawe gesê, goed, ek sal jou dan bieke genadig wees. Dit sal nie met jou gebeur nie, maar dit gaan gebeur met jou seen. So, vader was om genadig en het hulle daarom nou nog 'n bieke langer gelewe en het hulle nie onmiddellik allemaal gesterwe, soos vader gesê het nie. Sien maats, ons het een baie, baie liefdevolle vader, wat baie genadig vir ons is, as ons iets verkeerd gedoen het, en ons harte is rechtig, hartseer, en ons is jammer oor wat ons gedoen het. En ons vraag om, om verskoning, en ons vraag dat hy ons moet skoon was met sy bloed, dan vergewe hy ons. Maar, ons mag dit dan nie weer doen nie. Ons mag dit dan nie weer doen nie. Onthoud dit maats. As iets verkeerd gedoen het, probeer Altyd om het nooit ooit weer te doen nie. En onthou om te bid en jasjua te vraag elke dag. En somme kort kort, as jy weet jy het iets verkeerd gedoen. Vra om om jou te vergewe en vir jou te help dat jy dit nie weer doen nie. En onthou dit. Want as ons dit doen, sal ons baie geseend wees by vader jave. Dit vir